Буремний перевал. Емлі Бронте. Розділ дев'ятнадцятий. Лист із чорною облямівкою сповістив нас про день повернення хазяїна. Ізабелла померла, і він написав мені, що я замовила жалобне вбрання для його доньки та облаштувала кімнату для його племінника. Катрина не тямалася від радощів, що скоро побачить тата, і в захваті ділилася зі мною здогадами про нещасленні чесноти свого справжнього кузена. Нарешті настав вечір для їхнього очікуваного приїзду. Зранку вона клопоталась у своїх дитячих справах, а зараз, вдягнена у нову чорну сукенку, бідне дитя, ті, чи не збудила в ній справжнього смутку. Вона не відставала від мене, поки не вмовила спуститися разом із нею на дорогу, зустрічати. Лінтон Гідкрів лише не півроку молодший за мене. Щебетала вона, поки ми неквапно походжали по горбистому муховині у затінку дерев. Як це буде чудово гратися разом! А тітка Ізабела надіслала даткові песенці його волосся. Воно в нього таке гарне, світліше від мого, зовсім як льон, і таке ж тонюсіньке. Я поклала його в маленьку скляну коробочку і часто думала, яке це щастя побачитися з тим, кому воно належить. «Ой, я щаслива! І татку, любить, таточко! Чуєш, Нелі? Давай на випередки! Ну, біжімо!» Вона бігла і поверталась, і бігла знов, і так багато разів, поки я своєю статечною ходою наблизилася до брами. Тоді дівчинка всілася на приступці біля стежки і спробувала терпляче чекати. Але це виявилося неможливим. Не могла й хвилини тихо посидіти. «Як вони довго!» – вигукнула вона. «Ой!» Я бачу куряву на дорозі. Це вони? Ні. Коли ж вони будуть тут? А можна нам пройти ще трохи? Півмилі вперед, Нелі. Лише на півмилечки. Ну, скажи так. Он до тих беріз на узбіччі. Я була не схидною. І от нарешті її муки скінчилися. В полі нашого зору з'явилася карета. Міскеті завищала і простягла руки, ледве завбачивши у вікні батькове обличчя. Він вийшов із карети майже так само схвильований, як і вона, і збігло чимало часу, поки вони змогли думати ще про когось, окрім самих себе. Поки вони втішалися одне одним, я зазирнула до карети, щоб подбати про малого Лінтона. Він дрімав у кутку, загорнутий у теплий хутряний плащ, наче взимку. Бліде, як воле, зманіжене хлоп'я, що його можна було б прийняти за меншого брата-хазяїна. Така була між ними схожість. Але в його вигляді все свідчило про виняткову вередливість якої Едгар Лінтон ніколи не мав. Едгар побачив, що я дивлюся на хлопчика, і, замахавши руками, наказав мені тихенько прихилити двері та залишити хлопця у спокої, бо в дорозі він геть зморився. Кеті дуже хотілося хоч одним оком зазирнути досередини, але батько звелів їй йти, і вони повільно рушили собі парковою стежкою, а я поквапилася віддати розпорядження прислузі. «Послухай, Люба», – сказав містер Лінтон своїй донці – коли вони зупинилися на парадному ганку. Твій кузен не такий міцний і живавий, як ти. І він зовсім недавно втратив матір. Не забувай цього. Тому не слід чекати, що він одразу ж почне бавитися та ганятися разом із тобою. І не втомлюй його розмовами. Дай йому спокій хоч цього вечора, гаразд? Так, так, любий таточку, відповіла Катрина. Але мені так хочеться його побачити, а він навіть не визернув. Карета зупинилася, сонька розбудили, і дядько виніс його на руках та поставив на землю. «Лінтоне, це твоя кузина Кеті!» Мовив він, вкладаючи одну в одну їхні малі руки. «Вона вже любить тебе, і ти, будь ласка, не плач сьогодні, щоб її не засмучувати. Повеселіше дивися. Подорож скінчено, можеш відпочивати і бавитись, як душа забажає. Тоді дозвольте мені піти до ліжка», – відповів хлопчик, ухилившись від обіймів Катрини і підніс руку до очей, попереджуючи сльози, що несподівано з'явились в його очах. «Ну, ну, будьте розумничком», – прошепотіла я і повела його в дім. «А то й вона заплаче? Дивіться, як їй вас шкода». Не знаю, чи то жалю, чи ні, але лице його кузине стало таким же смутним, як і в нього. І вона підбігла до батька. Всі троє війшли в дім і піднялися до бібліотеки, де стіл уже був накритий до чаювання. Я зняла з Лінтона Гіткліфа плаща і капелюха і всадовила його на стільці біля вогню. Заледве вмостившись, він знову заплакав. Хазяй спитав його, в чому річ? «Я не можу сидіти на стільці», – шморгав хлопчик. «Тоді ляж на канапі, а налі принесе тобі чай», – терпляче відповів його дядько. Видно було, що дорогою він намучився зі своїм вередливим і харлявим підопічним. Лінтон з проквола поплентався до канапи і ліг. Катя зі своєю чашкою сіла на пуфику біля нього. Спершу сиділа мовчки, та її вистачило ненадовго. Вона вирішила зробити зі свого малого кузена ту улюблену іграшку, якої так і кортіло. Вона почала гладити його волосся, і цілувати його, і поїти чаєм зі свого блюдця, як немовля. Це йому сподобалося, бо ж він і справді був, наче мала дитина. Його сльози висохли, але це освітила подоба усмішки. О, йому тут буде чудово! мовив хазяїн, спостерігаючи за ними кілька хвилин. Чудово, якщо тільки нам пощастить його вберегти Нелі. У товаристві однолітки він вмить пожвавиться, він захоче удужати і удужає. Отож, якщо пощастить його вберегти. Міркувала я, і мені було прикро усвідомлювати, яка це хистка надія. І до того ж гадала я, як отакий пестунчик житиме у буремному переварі, з такими товаришами і вчителями, як Гортон і його батько. Все вирішилося дуже скоро, навіть швидше, ніж я очікувала. Після чаювання я відвела дітей нагору і, дочекавшись, поки Лінтон засне, доти він не хотів мене відпускати, спустилася вниз. Я саме стояла біля столика в передпокої, запалюючи нічника для містера Едгара, коли з кухні прибігла служниця і сповістила мене, що слуга старшого Гітліфа, Джозеф бажає поговорити з хазяїном. Спершу я спитаю, чого він хоче. Мовила я, стривожившись Не годиться турбувати людей у такій годині Та ще коли вони з дороги Не думаю, що хазяїн зможе його прийняти Джозеф виткнувся з кухні І поки я говорила Прошкандибав до передпокою Він був в недільній одежі До того ж прибрав найпобожнішу І найкислішу свою міну І тримаючи в одній руці капелюха А в другій ціпка Ретельно витирав об килимок черевики Доброго вечора, Джозефе Холодно, мовила я «Що вас привело сюди пізньої ночі?» «Це мені треба до містера Лінтона побалакати», – відповів він, недобало відмахнувшись від мене. «Містер Лінтон збирається спочивати, і якщо ви не в якійсь надзвичайній справі до нього, я певна, що він вас не слухатиме. Краще сідайте отут і скажіть мені, в чому річ». «Де його кімната?» – наполягав старий, шугаючи очима по зачинених дверях. «Я збагнула, що він відмовляється від мого посередництва» і дуже неохоче пішла до бібліотеки, де, сповістивши про невчасний візит, порадила вдіслати його до завтра. Але містер Едгар Лінтон не встиг зголоситися на мою пропозицію, оскільки Джозеф, що йшов за мною на зерці, попнувся до кімнати і, розсівшись біля давнього кінця столу та охопивши обіруч на балдашник свого ціпка, заговорив войовничим тоном, ніби наперед передбачаючи незгоду. «Гітклів прислав мене по свого хлопця і велів не вертатись без нього». Едгар Лінтон якусь хвилю мовчав, спохмурнівши на виду. Він і так пожалів би дитину, але, пам'ятаючи сподівання і страхи Ізабели, та її постійну тривогу за сина, якого вона залишила на його нагляд, був дуже засмучений вимогою віддати хлопчика і гарячково шукав можливості уникнути цього. Але жодного виходу не було. Якби він дав зрозуміти, що хоче лишити небожа в себе, Гідкрив тим паче став би наполягати на своєму. Отже, він мимоволі мусив скоритися. Проте будити хлопчика зараз він не захотів. «Скажіть містеру Гіткліфу, – холодно відповів він, – що його син прийде до Буремного перевалу завтра. Він уже спить і надто втомлений, щоб зараз йти в таку далеч. Ви можете також сказати йому, що мати Лінтуна Гіткліфа довірила його моїм турботам, і наразі його здоров'я в дуже непевному стані». «Нє...» Вигукнув Джозеф, стукнувши ціпком у підлогу І набираючи поважного вигляду Нє, його матір то для Гіткліфа невелике себе Та й ви так само Але він хоче взяти свого хлопця Я його забираю, та й по всьому Сьогодні ви його не заберете Рішуче відповів Едгар Лінтон Ідіть звідси і передайте своєму хазяїнові мою відповідь Нелі, проведіть його вниз Ідіть і, схопивши розлюченого старого за руку, він випхав його з кімнати і замкнув двері. «Ото добре!» – заверещав Джозеф, шкотельгаючи геть. «Завтра він сам до вас прийде, тоді виганяйте його, як посмієте!»